פרק כ"ט בשנה העשירית, בעשירי בשנים עשר לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על פרעו מלך מצרים, והנאוה עליו ועל מצרים כולה. דבר ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, הטמנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. ונתתי חכים בלחייך, והתבטתי דגת יאוריך בקשקשותיך, והעליתיך מתוך יאוריך, ואת כל דגת יאוריך בקשקשותיך תדבק. ונטשתיך המדברה, אותך ואת כל דגת יאוריך, על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תקבץ, לחיית הארץ ולעוף השמים, נתתיך לאוכלה. וידעו כל יושבי מצרים, כי אני אדוני, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. בתופסם בך בקף תרוץ, ובקעת להם כל כתף, ובהשאנם עליך תישבר, והעמדת להם כל מותניים. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והחרדתי ממך אדם ובהמה. והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני ה' יען אמר יאור לי ואני עשיתי. לכן הנני אליך ואל יאוריך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורף שממה, מן מגדול לסבנה ועד גבול כוש, לא תעבור בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בה ולא תשב ארבעים שנה. ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחורבות, תהיינה שממה ארבעים שנה, והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה. ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם. והיו שם ממלכה שפלה, מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנסה עוד על הגויים. והם עתתים לבלתי רדות בגויים, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון בפנותם אחריהם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי בעשרים ושבע שנה, בראשון באחד לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם נבוכדרי צר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור. כל ראש מוכרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נותן לנבוכדרי צר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה, ושלל שללה, ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם. وَيَا دَعُوْ كِي أَنِّي أَدْنَايِ